Ми обійшли бункер, оглянули каменоломню, перепитали всю вулицю. Ніхто нічого не знає. Напевно, стало швидше покрити хату, вимастити хоч один куток і переселитися. Тоді нікого на слово не підпущу. Гордій ходить похмурий. Хрущ насвистоє одну й ту саму мелодію і вдає, що його не обходить ніщо на світі. Гордій – Невиспану хмуриться, витягується, спльовує. Мельник пропав, і це всіх пригнічує. Теж сплюнувши, я їду на лесничівку до Крижа, за перепусткою до Залісся. Збираюся дещо купити, поки не розійшлися гроші. Під замком, відмахуючись від мух, стояли осідлені коні. Навколо ліниво бродили роздягнені до пояса «Брунаті від загару стрільці». «Одного з них я запитав, чи можу побачити крижа?» «Побачите?» – каже він. «Поцікавтеся у чергового, ось він на ганку». Вродливий інак років двадцяти недбало кинув на мене синіми очима, поправив поясний ремінь з і загородив вхід. «Чого треба?» – вавкнув він, не поворушивши губами. «Криш нікуди не поїхав. Сотникову ніколи не приймає». Я протиснувся мимо чергового. Він біг за мною і щось голосно шепотів. Та я вже відхилив двері до колишньої панської стравниці, де тепер в осів напис «Карантинний інспектор А. Криш». «Слава Україні!» – привітався я за новими правилами. «Пане повсюду!» «Слава, слава!» Заходьте. Черговий ні в тих, ні в всіх, постояв на порозі і тихо причинив двері. Пане повсюдо, звернувся сотник весело, ви не мали будь-яких підстав ображатися. Я дуже хотів би, щоб ви змінили свою думку про мене, але признаюся, не насмілювався зайти до вас. Я зовсім відірваний від світу. Може, брат вам писав цим часом. «Скаржиться!» – почав брехати, що в не нерозбериха плутанина. Криш зітхнув, цього в нас не бракує. Він вийшов до суміжної кімнати і повернувся з пляшкою горілки і чарками. Посидьте в мене, пане повсюдо, бодай десять хвилин. Ви не уявляєте собі, що зі мною твориться між цими чотирма стінами. Сидиш йолоп йолопом, між закінченими йолопами. І переконуєш їх і себе, що безглуздя – це політична неминучість. Я, правда, змушений був одягнути мундир. Потім втягнувся, за ваше здоров'я, потім втягнувся і повірив, що так треба. Просидів тут тиждень і думаю. Чим так не діти, ліпше ходити красти. Я вам по-доброму заздрю, ви знаєте, чого хочете, а я – «Не прийміть за зле, але ви хитрий, дідько забери. Ви більш державна людина, ніж Петрушевич. Прошу ще по одній». Криш розрізав кишеньковим ножиком скибочку хліба і половинку подав мені. «Вибачте без закуски, ми живемо на птичих правах». Мені в залісі сказали не церемонятися з гривостюком і присилувати його збирати села продукти для сотні». А от ми живемо на птичих правах. Содня моя об'їдається ще зеленими черешнями і потиху нарікає на крижа. «Де ваша відчизна, пане криш? спитав я. «На Золочівщині. І дідизна, і вітчизна. Я з села, пане, повсюду. І розумію, мені здається село. Може, вам здається, що я побоююся і тому запобігаю?» «То помиляєтеся». Оце мені, може, єдиний раз довірили силу, дали велике повноваження, і я хотів би, як не зробити щось добре, то не пошкодити. Та допивайте. Повторимо. Якщо мені... Він тихо підійшов до дверей і ривком відчинив їх. Але за ними не було нікого. Якщо мені звілять кривдити, я кину все і поїду до жінки і до дітей. Давно пора. Ще по одній все. Ви мене тоді несправедливо огріли. Мені приблизно відомо, до якого розряду належать